George Arnold a félelem vére Előszó Az apacsok valamikor homlokukra tetováltották a fatalitás szót, pedig a latin fatum szónak semmi köze nincs ahhoz az undorító és vakbalsorshoz, amelyel oly szívesen magyarázzák a kudarcaikat. A sors tudja, mit művel. Nagyon is aprólékos pontossággal cselekszik. A tropikál iramp, más szóval a trópusi vagány, egy napon a cápa torkába hagyja az egyik lábát, vagy leprába esik, esetleg búváruhát ölt magára, és gyémántot keres valamelyik rió hat méter mély fenekén, miközben megbízhatatlan munkatársa vigyáz rá odafönt a kötél végén. Nem véletlenül adja az ember ilyen mesterségre a fejét. Hányan vannak a világon, akikkel ilyesmi soha sem eshetne meg? A sors már a bölcsőbe ragadja torkon emberét, az e fajta ember gyakran néz farkas szemet saját halálával, és a halál sokféle arcot viselhet. Betegség és nyomor idején alattomosan, komoran, fakóni jelenik meg, máskor némán és alaktalanul, esetleg látványosan, hangos üvöltéssel. Éjszaka ő az égnek az a háromszögű kis darabkája, ahol nem ragyog csillag. Az európai vizekhez hasonló tiszta vízű folyók partján halált hozó, testetöltő élősdi, vagy esetleg valami más. Például az, amiről ez a könyv szól. Persze nem mindig a halál győz. De ha megjelenik, azonnal teljes értékűvé válik ez a szó odalent. Az odalenti emberekre, tárgyakra feledésborul, elenyésznek. Bezárultak mögöttük az ajtók. S minden külső kötelék és díszlet nélkül, még ha vannak is ilyennek, semmi jelentőségük sincs, módjára érlelődik meg a tragédia, az ember és rettegések között, siába tör ki börtönéből, ezt a rettegést minden üvé magához hurcolja. Volens nolens, magyarán invitus invitam. Róla szólva a Trump nem folyamodik igazi szavakhoz. Szitkott káromkodást használ helyettük. Gondolkodni nem hajlandó. Nem érdekli a lelke. A trempek között az az értelmes ember, aki a kellő pillanatban húzza meg a ravaszt. Ha el akar érzékenyülni, ott van a teherautó kormány kereke, amellett megteheti. És a csákánynak meg az aranymosó edénynek is megvan a maga lírája. A földszínén, a trópusi naphevében mozgó árnyékként élik férfias és durva életüket. Levetkezték magukról egészen a bőrökig mindazt a talmi festőiséget, amit másoktól rájuk erőszakolt jó hírnevük jelentett számukra. Ez a bérért vállalt kockázat poétikája. George Arnold